Lendari zei mugabera da anomalia batez. Eh? Mugarik abeko erupar batasun batean, E, ikusten dugu gero eta zarriago esartzen dinela mugak, e, ez bakarrik e, estatu francesa eta espainiolan artean, iparraldean ere, bai, iparraldeeko herri aldek, e, bueno, beraien mugak esarri zituzten, eta ikusten dugu beineko neurri batzana, ba, betiko gerta, geratzen ari dela, ezkenengo eh? ia, ia, urte e, ikusten dugu nonai, Europa erbatasunean nonai daudela mugak. Hori bai, batzuentzat, ez? Zorionez ikusten ari gara errefuziatu eh, klase batzuentzat ez dagoela mugadik, eta zaten notzorionez, eh, hori izan luke aragua edo normalena. Ukrainiatik datozen eh, aziloz katzeiak edo gerratik idezin datozenak. Ez dut, aurk, bueno, haiek ez dut arkitzen inelako oztoporik, ukrainatik euskal herri etortzeko, baina aldiz batez ere Afrikatik datozen migratzaiek, bein da berriz muga aurkitzen ditu uste, Europar Batasuneko muga, kanpoko muga, gero e, bein e, estatu espainolean, estatu frantzesera pasatzeko beste muga bat, gero alemanira pasatzeko beste muga bat, haientzako bai daude. eta nire ustez, e, justo hori izamarko luke, Europar Batasunak e, ekidimarko luke da ez, e, mugak etxartzearen az, e, mugitzeko askartasun baldin bada zerbait da Europar batasuneko edo prinsipiorek nagusinutako bat ez? eta hori azken zinean da Europar batasun tarrak egiten gaitu mm. Zuka diozu uh, azkaren oituratu gira kontrolak ikustea mugetan eta hori ez da, luke oitura izan barko. Ez, ez. Zufemiliak aurre ikusten du salbuespen bat bezala. Dute, Europar batasuneko arau bidea eta baita ere estatu francesikoa, eta espainiolekoa salbuespen bat bezala aurre ikusten dute. Orduan, salbuespena ez da araua bitu, e, bie durtu behar, ez? E, salbuespena oso kasu konkretu tarako eta e, denboraz mugatuta egon bat oleirateka. E, ikusi dugu ez dakit aktuitate behi hoktan e, gazetalde batek eraman e, duela olako esperientzia bat, daia dira narteko eh, zubian, zekit ikusi si duzun, eh? Eh, sí, eh, bye, tindaturik bye. pasa hor duko eh, ba, galditua eta papera galdegi dizki hote. Eh? Zetakit eh, zure ikuspegitik nula anaisetzen duzun eh, gertakari hori? Bueno, hori da, estamitik gertatzen den gauzabat, eh? e, ner nisar dut amezala Pertsona batzuentzat entzat ez dago mugarik, eta pandemia garaian ez da ere, esan genezak ekenduta, momentu puntol batzuk, pertsona Europar txurieran aurtegiarekin pasatzen ginean, ziguten, ia, zerrez eskatzen, edo esan genezak ez zerrez, eta Afrikatik, <coughs> bai, azal, iuna edo, iuna go, daukaten entzat, hoi entzat, e, behin da berriz, eta Gaur egungo gauza bat, ja badira urte pillo bat, ikusten duguna ba, azalkolore kolore desberdinaukitze batik kontrolak, edo paperak eskatzen zaien no? da, tradizioa unia da, baina jende asko, naiz eta itxuraz etorkine izan, iritarrak dira, haur da, estatu bateko, Frantziako, Espainiako eta berez, europar batasuneko, iritarrak dira, eskunde guztiekin, eta ez aiek, eta ez etorkinek ez dute jazan behar, kontrol, selectibo, arrasaizka da